Külszöveg. Az Egyiptomi Bíró című regénytrilógia második kötetében nyomon követhetjük Pászer Bíró sorsát, aki nem hagy fel az igazság kiderítésével, hiába ítélték el egy olyan büntettér, amelyet nem ő követett el, miután leleplezett egy második Ramszes elleni összeesküvést. Az Árnyék falu, a könyörtelen orgyilkos céltáblája most már Pászer Bíró, és a gonosz erők, gyilkosságok, megvesztegetések, emberrablás, fenyegetések, koholt vádak révén egyre közelebb kerülnek céljukhoz a fáraó uralmának megdöntéséhez, Egyiptom elveszejtéséhez. De a hatalomra, gazdagságra sóvárgó összeesküvők nem számoltak Pászer ifjú felesége a tehetséges orvosnő Noferet szerelmével, sem barátja, a forrófejű, kalandorszívű szuti bátorságával, akik kiszabadítják a fegyenc poklából a bírót, hogy kideríthesse, kik ölték meg a nagy szfinx díszőrségét alkotó veteránokat, és kik rabolták el a piramisból az Istenek testamentumát, azt a szent iratot, amely bizonyítja, hogy a fáraó jogosan uralkodik. Christian Jacques regényíró egyiptológus, lendületes cselekményű, remek ókori krimiében Szinte minket is bevon a házaspár harcába a rossz és az igazságtalanság ellen, miközben bemutatja az ókori Egyiptom mindennapjainak számtalan részletét, az igazságszolgáltatás működését, az orvostudomány ismereteit és gyakorlatát. Mert nagy a törvény és örök, intenek a régiek, a mát törvényeit tisztelők, és hogy beteljesül -e az ígéret, a következő részből, a vezír igazságából kiderül.